Arian debuten, Frantz Joa Euskal Herriko kastetaria zirazu. Frantz Joa Euskal Herri mobilizatu da, per existentzia mantentzeko eta, entzuntzen, 2008ko urtarrilean zuen zazpi minutukuk um, berri momentu hori, galtzeko horreskoan zinetela, hortik mobilizazioz berdinak iragan dira eta gaurregun ze erantzun izan duzu. Orduan, lehenik eta bein, eskertzekoa da benetan haipatu duzun e, mobilizazio hori, e, karikako jender e, gureen zunikusler e, eta mobilizatu diren autetsiek duazkiek, noski gure eskerrak. E, horrek markatu du badela atxikimendu bat egiten dugun lan arekiko, E, eta guk segitu nahi dugu horren egiten, eta nahi dugu atxikik itzoren hori egunerokoa, agatxaliko zazpiak eta laurdenetan, e, telebistako beraz albistegia edo berri aldia, berri nahi dugu, e, egunero beraz geruari begira e, premium deitzen den e, oferta edo eskainza hontan orain egia da mementu batean oso beldur ginen eta e, aipatua baitzan heldu den urtarrgilaren lenetik landa ez zirela gehiago e, zabalduko e, lokalak bertako e, berrisailak Akitenea Berria mailan bost e, lokalak badira bauben e, Périgueux-Érienne, La Rochelle-Érienne, Brive-Érienne eta Bayonne-Franche-Comté. Gure zuzendariak, France 3 eakitania berriako zuzendariak, argita garbi erantzuntzion, Vincent Brui diputetuari, akitania berriako bost albistegi lokalak, berialdi lokalak, berak atxikuko situela. Eta orduan, horrek eranaidu, du berriako, urtariaren lene uh, tik goiti ba beti uh, hori sanengirra eh, espero du eta eskerrak hemengo eh, berrien eh, zabalzeko hori ez da aldaketarik izanen gaur egun telebista de, ikusten dugun albistegia urtarrilan 2018 urtarrilan hor izango da zazpi minutakoa eta um, berdin denborekin euskarazko sazioarekin aldaketarik ez eh hau da gure esperantza e, ez da ezta higana ezta higana Parisek, eh, eta parisek diodalarik, da, Franz Televizioneko zuzendaritzak, eh, onartu behar baitu ere bai, eh, Franz Troa Akitania Berriko zuzendariak duen proiektua, eta da, eh, Akitania Berriari Buruzko, eta maila urtan, telebista baten proiektua. Onartu behar du eh, gure zuzendaritzak, proiektu hori eta gure zuzendariak dio, bere proiektua onartua balin bada, hor duan, datosen irugurteren zako, salbatuak e, girela. Eta esperiodugu baietz, bainan, den-dena ez da ergana. Hor erne e, egoten gira, erne gabiltza, alere bat bada, bainan, ez dugu amore ematen e, mobilizazioer buruz, noiz bait berriz ere, e, egin berko baitira. Bainan... Parisek noiz onartuko luke akitaina berriko proiektu hori. Abenduaren hondar eh, partean bukaeran edilibira eh, hartu behorko du. Hor jakingo duzu, benetan zuen uh, albistea mantendua uh, dela gaur egun bezala. Ora arte egoten txistela ere zain erabaki buka, era, azken erabaki hortaz hori da nahi bad orduan e, deliberatuko dute ea onartzen duten ala ez hakitaina e, berriri buruzko proiektu berri hori. E, normalki bi gauza dira ez berdin e, onain arte egin duguna, zazpieta laurdenetan dugun albistegia gauza bat da eta beste proiektua beste gauza bat. E, izan berko luke gainerat. Baina... E, salantza... Beste proiektu hori da interneten bidez. Hora, eh... ADSL-en zabalduko e, zan e, telebista proiektu hori. E, Baina e, guk dugu argita garbi premium dela koan atxiki behar dela albistegia eta gero proiektu berriari ongi etorria. Baina, abenduaren ondarean beraz, eh, Franz Televizionek erabakiko du, bai ala ez onartzen duen eh, proiektu hori. Osotasunean Proie onartuko lukeen edo ez? Hori da. Zeneta proiektu horrek egia da, eh, segurtatuko bai luke, neuri handi batean, eh, gure etorkizuna, gure geroa. Eh, Baina berriz ere diot, normalki, eh, bigauzak izan beharko lirateke. Hori da, erraten duzunean, big proiektu izan beharko luketela, zuekor ikusten duzuena, da zona albistegia zuen makana gaur egun egiten duzuen lana egunero ast zehar eta asteburutako lana, eta hor interneten ez ditake gaur egun egiten duzuna interneten ememaitea bakarrik zuen asmoa. Gure asmoa izanen da, noizbait, baina mementoko da gure zuzendariaren asmoa. Egia duzu, e, zea, premium delakoan atxiki dagoena, ezen hori da mementu batean kendu nahi zutena eta hori onartezina zauku, e, ezen hor e, iparraldearen iparaldearen nola baita islada emaiteko e, eta guzti. Eta proiektu berrian egiten duguna gehi litekena da, bertze zerbait... E, e, berdin gailu zeagoak, edo beste magazin batzu, zein zuetan parte hartuko genduken gogotik. Bainan, e, daukaguna atxik e, ez unki <laughs> erraiten zen bezala, eta bertzea, babai, e, gukere parte hartzeko e, gogoa genduke, bainan gauzak argi zan berko ziren. Akitania berriko proiektu hori interneten bidez difusioa maitea, lau proiektu hon hartu ditu, zuek barne, franzoaren kanalak ze mota eskainiko duen, zeleku? Hor duan, egia duzu, e, eskualdeak, erenai baita akitaina berriak, e, hartu baitu delibero hori eta delibero horrek segurtatzen e, du hori batean e, etorkizuna ere bai. Hots, e, proiektu desberniak dira Kanal 2 Derenak, e, TVZ, hau da, sud taldearena, ok TV eta France 3, nouvelakiten. Hau, Lau proiektu dira eh, dirustatuak izan direnak, lagunduak izan direnak. Eh, Frans Joari dago da, eh, aukera, eh, goizeko zazpietatik eh, amabiak arte, eh, dagoeneko egiten dena eskaintzea, zene eh, eta boks aien bitartez eta ezgira beti iristen Lehen bezala gure kasuan Frantso eskoari direren kasuan, helgin iristen lehen bezala supazzter gustietara. tente izan eta bo izaneta, box izaneta e galdu genuen neuri batetian gure entzun uslegoa. E, Zen bitartez aukera genduke berriz ere supaztergaietarat etxe haietarat iristea. Orduan hartakotz errepikkepenak izango ziren, orduan bai uh, poiitier um, Limoges, bord eta gero eh, gu bezalako albistegen berri alien berreman eh, aldiak, berre ber, izango ziren, eh, tartean ere Oksitaner asko magazina, Biural Txirita Euska askoa, baita ere eh, Gainontzeko magazinak, guk egiten ditugunak, eta emekie emekie eman berriak sortuko dira, eta izanen baita, frantses erten den bezalaxen, un telebizion de plen egzertziz, egan ahi baita, eh, telebizta... Eh, Orokor hobet euh, bagoaletik kodea eta gure Eredakzioen eta gainontzekoen eredakzioen eh, laguntzarekin sortu beraz eskaintza berri bat. Baina hastapen batean ere epikapenak eta gauza berri batzu eta emeki emeki eh, eskaintza eta oferta berri bat. Hor ikusten da, ba euskalkiei ere euskararen presentzia edo txitanaren presentzia ere aukeran izanen dela boksa hoietan. Besperu dut baiet, hau da eh, maina nahi baduzu hori guztia eraikitzeko da. Eh, Lehen fase bat zen Ea e, Akitaina berria eskualdeak e, onartuko luken eta laguntuko lagunduko luken. denbora berean Franz Televizioneko e, beraz e, bat zordeak onartuko duen ala ez, eta e, gero urte bat izanen du, urte bat eskas, baina ja ideiak ditu, e, gure zuzen baina denbora izanen dute urte Oferta eskaintza, ba, borubiltzeko, e, apaintzeko, e, aberasteko, eta e, hau da behintzat zuzendaritzak diona, e, gure behar e, badu. Orduan e, alde batetik e, etorkizuna, pixka bat, e, ba, e, argiagoa izan ten alko genduke, eta behar Berake guri zuzendilerak egiten baitu guri beharra duelakoz eh, eta orduan Bayets eta Ipatuko genduke euskararen presencia eta gaitatzen dugu herenduzun eh, bizalasea abenduko beraz eh, bilkura hori. Hain debuten Fransoauskal Herriko kazetaria informazio praktiko bat gure entzulentzat gaur egun ohitura dutenak Fransua Euskal Herri ikusteko. Bihitzetan, 2018 urtarrilan, telebistan segituko duzu, eh? Nahi dugu segitu. Hori da, zune esperantza, eta hori da Parisek erabaki barko duena bendubuka eran, ofizialki erranez? nez? Parisek erabaki kodu, eh, akitaina berria deitu telebista berriaren proiektua, baietz ala, ala ezetz. Eh, baina, hau da kontua, eh, gure... Parisiko zuzendaritzak argita gabe errandu, ah, hau e, eh? ez gure lokalena, ez preioktiu berria, lokalena, frantzro eskaleriren kasua, guk ez dugu deliberatuko, ea segitu behar duten, ala ez. E, akitaina berriako zuzendaritzak irabakiko du. Diru dienez, gure zuzendaritzak e, nahi du segit ezagun, eta esperantza dugu, baina erne gabiltza ere. Dendena ezta deliberatua, dendena ezta da segurtatua, hortan ere, gaude. Hortan... Eh, uh, Weinstein deputatuak deputatua ke gintuen desmartxetan argikiarra na izontzaio Akitania berritik, bai. Hori da, hori da, bai, bai, bai, hori da. Beraz, 1980an bi, normalean hori dena segitzen ba luke, hori zanen segituko duzu gaur egungo ritmoarekin eta interneten bidez ere hori proiektu hori Akitania berriak daukan proiektu berri hortan ere zuen presentzia ikus daiteke interneten. Hori da, egia duzu, normalean, normalean berriz ere diot, present izanen gira. Eta gero, hemendik urte eskaz baten burian, eh, aipatzen ipatzen baitute, eh, bimiat eh, mesortzi garen beraz eh, irailatik landa, proiektu hori bidean izan dela. Orduan bai, normalean, bai eta guk nahi dugu, bai ziekin berriz ere eta luzaz bat egin. Franz Joa Euskal Herri bai beraz telebistan ikusiko duguna, bai interneten bidez, satelitea proiektu aipatua nahi patua izan da? Hor duan, egia duzu, hau da beste proiektu bat, Euskal Telebistak, uh, Franz Joa akitaina berriarekin, Sinatzen tinalko luken eh bat da Arremanetan dira, nahi dute, bitele bistek nahi dituzte hartu emanak indartu, nahi dituzte proiektu man komunak eh, eh, partikatu eta indartu ere ba, aurrera eraman eta proiektu bat bada, eh, zera, eh, sateliten bitartez baita ere, eh, beraz gure albistiga, eskeratua eh, dirudienez eh, emaiteko zabalzeko. Eta noski hortan ari da ere egiten partaide baita eta partaidea eta bizik importantea eh, EEP Euskeraren erakunde publikoak. Euskeraren erakunde publikoak kudeatzen baitu ere euskalteribistaren eta hemengo seinale laguntzen du eta ordean eh, beste partaide bat da. Gauzak bidean dira, harremanak eh, badira, eh, nik dut eh, nahikundea badela, boronate hona, Eta hau bai baiko jatela. Franz Joa Euskal Herrik eh, nahi dueran satelitean eta bateko kanalean zuen produkzioa edatzen alko zenukeetela hori lortzen bazen hori da, aipatzen dena, hori da eh, komprenitu dudanez sedea eh, eh, bai Franz 3 akitaniarenak, akitaniak berriarenak, eta bai Eteberena, eta eh, berri zere diot Euskeraren erakunde publikoarenak. Baina hori guztia bidean da, ez da sekreturik, ez, ez da, baina eh, egiten da, eh, nik dut modu normal batean, lasai batean, elkar lan baten eh, eramateko, eta nik uste dut, eh, ja, danik, eginak izan dira, gauza batzu Euskal Telibistak, eh, eta franz troakitaina garaian, franz troakitainak eta oaia akitainak berriak eh, proiektu erran eh, koproduktzioak izan dituzte. Eman ezagun Frank dolozor eh, lankideak baleuko etxearekin egin gernika batalloiari buruzko eh, lana, ba eindute eh, koproduktzio eh, baten bitartez eta... Albistetatik kanporatko egiten diren produktzio lanak alkarrekin egitearen abinan gaur egun franz troakitainak edo iparralaren orenak egiten ingo lukeen, na, berdintxu izaiten alditaike, baote da gaur egun kolaborazio hortan edo satelitean ikusiko denaren e, azken finean ber mezua pasatzeko arriskoa, edo... E... Ez, ez, ez, esedea da bakoitzak bere, bere, bere identitearekin, bere nortasunarekin, bere lan egiteko moldearekin, segitzea, e, uste gaina, aberatsa dela, e, ez ditugu gauzak berdintxu tratatzen edo eta baina berraktualik tatea bai, bai baina e, uste dut alere e, ezberdina dela ere eta hori atxikiko hori txikiko dela orain z, e, jadanik batzutan trukaketak eiten ditugu, irudienak e, metatzen ditugu gure, al, gure almen txikiak edo e, egunere, egunero kuruzatzen dira ezta ez inolako kompetentzi edo konkurenzia Anzurik guri artean, e, eramaten dugu lan bat hastapenetik e, biziki normala egunerokoan, e, eta bainan, nik bakoitzak bere zea, erredakzio propio izan da, ba, segituko dugula, mementuko bainzat horrela lanean.